Епізодій перший. Один. Це сталося за дві години до світанку, в той проклятий час, коли безроздільно панує легкокрилий сон гіпнос, син багатозоряної нюкти. І вортові семивратних фів клюють носами, щоразу здригаючись і озираючись на всі боки. А гіпнос нечутно сміється і бризкає маковим настоєм зі складених чашечкою долонь в обличчя недбалим караульникам. Це сталося за дві години до світанку. Здалеку, з боку долини Кефіса, долинув ледь чутний гуркіт, плутаний, що нагадує звук осипу каменів на схила в кефірона, і помчав, наближаючись і посилюючись, поступово заглушуючи стрикотіння цикад, луною віддаючись у вершинах кипарісів і змушуючи заляканих птахів тривожно ляскати крилами. Бач, Жене, пробурчав телем Гундосий. Старший вартовий посту біля південно-східних ворітфів і щільніше закутався у вовняну накидку. «Хто дядечко? несміливо поцікавився юнак, що сидів поруч з телемом. Майже хлопчик, моргаючи довгими дівочими віями. «Та чому я знаю, хто?» – похмуро відгукнувся гундосий. І юнак зіщулився, вслухаючись в гуркіт, що насувається, а потім ближче присунув до себе короткий спис з листоподібним жалом. Телем покосився на юнака, хмикнув, почухав своє провали на перенісся і скорчив гримасу, яку з великою натяжкою можна було б назвати підбадьорливою. Не боїсь, дурню, у голосі телеми пробилися батьківські нотки. Щоразу за спи хапатися станеш, накажу гнати тебе з варти. Краще слухати вчесь. То що ж тут слухати, дядячко? здивовано знизав плечима юнак. й рокоче. «Як чудовисько на сотні копить скаче!» «Ву, хороший чепір!» – прикрикнув на дурного молодика Гондосий. «Який я тобі, дядечко, Я тобі, дурню, пане старший вартовий, зрозумів?» «Чудище йому мариться! От як лясно тобі зараз чудати стокопитне!» «Відстань від хлопця, Гондосий!» – ліниво обізвався третій вартовий, кремезний бородач у шкіряному панцирі з рідкими бронзовими бляхами. До того бородач сидів, привалившись до стіни, і мовчав, бездумно крутячи в пальцях зірвану стеблинку. Тепер же, коли це заняття йому набридло, вирішив почати розмову. «А ти, Філіт, не лізь, коли не питають!» – відрізав телем, в серцях ударивши кулаком по коліну. «Хлопець, другий місяць у вартових пора би навчитися чудовісько від колісниці відрізняти. Ох, розбалуєш ти його!» «Колісниця?» – юнак здивовано підняв брова будиночком. То це треба було б шум піднімати, дядючко, пане старший вартовий. Навіщо? Ну як навіщо? Якщо колісниця, значить це вороги? Бородач розреготався і прикусив стеблину міцними зубами, а тилем відважив юнаковий несильний потиличник. Вороги, дубина ти сучкувата. Вороги на одній колісниці не приїжджають і не женуть так незнайомою дорогою, та чи й вночі. «Це хтось свій, тутешній, хто і шлях знає, і по води не перше тримають. Ось тільки хто? Як ти вважаєш, Філіт?» Я почав було бородати Філіт, але тут Гуркіт став зовсім близьким. І Філіт жваво схопився на ноги, не чекаючи наказу Гундосого, і став сходами дертися на стіну, яка в цьому місці була не вище 15 ліктів. Він опинився на стіні якраз вчасно. Тяжка військова колісниця, запряжена парою змилених коней, вилетіла з повороту дороги, зачепивши і зім'явши кущ колючого маквісу, що росте в наузбіччі. І у наузбіччі. узбіччі. І погано помітний у передцвітаних сутінках візник потужним ривком натягнув по води, стримуючи кінський біг і змушуючи зупинитися біля самих воріт. Відкривай засони! Низький голос візника громом розкотився по окрузі, і хлопець злякано зиркнув на телема, а той повів могутніми плечима, наче розминаючись перед колачним боєм. «Гей, місто проспите! Жвавіше! До ранку почекаєш!» – кинув зі стіни Філіт. «Наказ Басілея Крионта! Нікого в місто не пускати, поки не розвіднеться, зрозуміло?» «То що ж, не впізнав мене, Філіт?» Голос новопробулого вже не нагадував грім. Ні, скоріше він був тепер схожий на гарчання матерого лева, поки що ситого, але будь-якої хвилини готового зголодніти. Філіт ще тільки думав та вдивлявся, приклавши долоню козирком до чола, а тилем уже зірвався з місця і почав метушливо відчиняти ворота. «Зараз, пане мій!» – гундус іпоровся із засувом, що не бажав піддаватися. І юнак з подивом стежив за старшим вортовим, бо ніколи не бачив його таким – «Я вже! Я вже!» – стулки воріт здригнулися, заскрипіли, і колісниця повільно в'їхала в отвір, що відкрився. Телем, який став надзвичайно послужливим, кинувся мало не під колеса і в останній момент встиг прихопити кинути йому по води. «З поверненням, пане мій!» Гундосий низько вклонився, притиснувши кострубати лапи до серця. «Ох, коней ви загнали! Ну, нічого, я їх виводжу. Висушу, будуть як новенькі. Ви вже не турбуйтесь, пане мій!» Той, хто приїхав, легко зістрибнув з колесниці, сплеснувши подолом широкого плаща і по-дружньому ляснув гундосого по плечу. Від чого дуже вартовий добряче хитнувся, але встояв, щирячи з щасливою усмішкою. «Колісницю після зміни до мого будинку підженеш!» – наказав нічний гість. – Отримуєш піфос вина та одяг на всіх трьох. – Так, ще що. – Забрати не турбуйся. Живий він. – У півдні вдома буде. Я наказав панопі Офікіцькому на світанку виступати до фів. – Хорошу здобич ми на тафосі взяли. Всім вистачило. – А брат твій? – Воїн добрий. Таких при розподілі не оминають. – Ну, прощавай, вартовий телемп і широким похідним кроком рушив геть вулицю, що веде до центру міста і академії внутрішньої фортеці. «Пам'ятає!» – задоволений буркнув телем, починаючи випрягати коней, що хропуть, «І мене пам'ятає і брата, і всякого воїна в обличчя! Коли ми з ним вперше на телебої входили, а все пам'ятає! Одне слово – герой! А от скажи він – пішли телему двох на лапіхів. Піду!» «Присягаю з Зевсом Додонським, піду!» Каже брат, о півній повернеться. «Ох, нап'ємося ж нерозбавленого!» Лапіфи – одне з титанових племен, що виродилися. Древолюди. «Та а хто ж це був, дядечко?» Зайкнувся був юнак, але Гундоси його не почув, занурений у радісні мрії про майбутнє пияцтво. «Амфітріон це був!» Замість телема відповів Філіт, що спустився зі стіни. «Амфітріон Персеїд!» Персеїд – нащадок Персея, в даному разі – онук. Порівняємо Зевс Кронід, від син Крона, автолик – Гермесид, син Гермеса, тощо. І іноді використовувалося закінчення Ад – Алоад, Геліад, тощо. «Друг Бесілея Креонта і гордість всієї Еллади, зрозумів, недоросль?» «Зрозумів», – закивав юнак. Амфітріон Персеїд Горді Селади, який на рідній племінниці одружився, а потім б свого тестя кому бив. Як же не зрозуміти гордість та взагалі «Ну що ти візьмеш, дурня? Філіт почухав по і сплюнув від засмучення. «Не буду більше за тебе заступатися перед телемом. Тестя вбив. Він же випадково. І потім «Я б свого тестя давно вже вбив. Дістав не можу, пень старий. А от не вбиваєш, бо не герой». «Був би я герой!» Юнак ще раз кивнув, не слухаючи Філіда і дивлячись на вулицю, якою зовсім нещодавно йшов герой амфітріон Персеїд. Вулиця була порожня, але юнакові всемирих тіли крила дорогого плаща і впевнена хода нічного гостя, схожого на Бога, веселого, безстрашного та нещадного».